Ting. Det var godt. Ja, og jeg har ubladene med hjem til dig. Prøv at se forsiden. Den milanesiske nattergal Bianca Castafiores turné i Sydamerika er blevet et sandt triumphstog. Efter Ecuador, Colombia, Venezuela er hun inviteret til San Theodoros, hvor hun skal synge for vor, for general Tapioca. Tapioca? Er det ikke ham, der fik styret vores gamle ven Alcacer? Jo, netop. Kan han er en værre forfængelig turan. Tænk, han nu hovedstaden ændre navn til Tapiocapolis, og den stakkels Alcazar er flygtet ud i urskoven med en flok partisaner. Nå, no, de berømte Piccaro'er. Netop, og de har svoret styrte general Tapiocas regering. De får sine støtte af det verdensomspændende firma International Banana Company. Ja, det er en køn forskning, må man sige. Ja, men jeg tør i halsen af din forelæsning, Tintin. Vil du have en viske med? Nej, tak. Du ved, jeg drikker ikke spiritus. Så skåler jeg på din sundhed. Nu for 17 milliarder for så bedre videre. Hvem var helt blegevand i min whisky? Blegevand? Ja, saltsyre eller saftevand eller sådan noget. Prøv med. Nu er jeg jo ikke kender som du. Men jeg synes, den smager som ganske almindelig whisky. Unge ven, hvis det her er whisky, så må du sætte mig på letmelk resten af mine dage. Nu prøver jeg en slurk til. Øh. Forglæder. Udrikkeligt, uhomst, ulækkert ublekøb. Uh -huh. Låg lige op fra radioen, der er nyheder nu. De har sikkert allerede genkendt guldsopranen Bianca Castafjorda. Under sit uh, triumfto gennem Sydamerika er hun netop ankommet til Tapiocapolis, hvor hun modtages af en begejstret menneskeskare. Hun ledsages, som særligt af sin pianist Igor Bavner. Madame kaster er forsikret for flere millioner dollars i den kendte bank, som ligger i... Hallo? Ja? Det er mig, Vi? Uh, Max Bjermose her. Jeg lige har lige hørt i radioen, at en sangfidusen, Kerstin Jette, har sit isengram forsikret hos stok i Stockholm. Hm? Uh, jeg synes nok, at du kunne have fikset, at jeg fik den geskæft. Øh, det er en køn måde at have venner på. Øh, når de svigter en ved første givende lejlighed, det er godeste. Man gør folk en masse tjenester, og hvad er tanken? Ja, det er nødeligt, må jeg sige. Øh, lad mig lige ved samme lejlighed til, for jeg har... Åh, åh, åh! Det kan da ikke være min skyld, at sådan altså og sine juveler i en pæn firma. ja Skål. Pøger er der pøger for 100 billioner boglærme. med blad, det er jo gift. Sluder og vrøvl kaptajn. Du tror, der ikke er nogen ved dig til livs. Nok har du i årenes løb skaffet dig et par fjender på halsen. Men hvem skulle dog finde på at forgive dig? Du har selv en ting, men det smagte rejsels fuldst. Kom, nu skal jeg følge dig op på dit værelse, du trænger til en lille en på øje, så er du frisk igen. Sov nu godt, du har det fint i morgen, skal se. Jeg kan nok vide, om de piller, Tone Sol har opfundet, har noget med det her... Taj! du har slikket den viske op, som kaptejnens billede. Du er så fuld, at du ikke kan stå på benene, din lille gris. Op i sengen med der din drugmor. Nå, jamen, så vil vi der at viskien ikke er forgiftet. Mm. Mm. Sikkende fjes med armhånden. Mm. Det er jo den snæve, viskien. Og uddannet. For Tabiokabulis meddeles, at den berømte sangerine, Bianca Castafjorde, som i aften skulle optræde ved en gallerforestilling for General Tabiokha, bliver arresteret umiddelbart, inden hun gik på scenen. Myndighederne ønsker ikke at kommentere begivenheder. Tintin! Tintin! Endelig sker der noget sket. Ha! General Tapioca har fået kram til sit hår. Han har arresteret skrighalsen, kast af fjord. Han kunne lige så godt have stukket armen i en femserid. Æ, tintin, øh, kaptajn, det er rystende grofuldt. Se her... På forsiden af morgenavisen, Bianca, kastafjord, er blevet arresteret, kastet i fængsel. Den arme lille kvinde, helt forsvarsløs. Så, muen. Tintin, hør her, hvad aviserne skriver. Ved en raja på hendes hotelværelse har man fundet beviser på hendes forbindelse med undergrundsbevægelsen der har til formål at styrte general Tapioca, kom komplottet styrs fra et vesteuropæisk land, hvor til skulle på visit efter sin turné. Det lyder som en fælletong i dublad. blad. Aldskyl her, kaptajn. Der står to journalister herude, som gerne vil spørge dig om noget. Så tjener Ja. Nej. Nej. se. Jamen, det er jo Ozon og Brøgemand fra Billigbladet. Hvad vil jeg gøre for dem? Godmorgen, kaptajn og undskyld viser det på den. Men vi, øh, vi ville jo gerne være de første, der hører, hvad de mener om Kastafjord, sagde Hvad jeg mener? simpelthen Henrik, det er den værste gang, klæder og pjater beskyldt, at man har med Kastafjord for at deltage i en sammensværgelse. Det er da kun i jeres plader. Hvad så med de beskyldninger, der rejdes mod dem? De har måske set dem, hvad Morgenavisen skriver. Det lige her. Det hævdes, er komplotte styres fra slottet Møllenborg af general øh, Alcazars partisaner. Øh, blandt hovedmændene i sammensværelsen fremhæves navnene Haddock, Tintin og professor Thornessot, som alle er gamle bekendte af general Alcazar. Madame Castefjore har for nylig boet på Møllenborg, hvor hun ja, er. er det en slags aprilsnak? Øh, de dementerer altså. Ja, ikke. Det kan de vi banker på. Sådan en gang opspindt, savler og rejstesluer, det er typisk for jeres hypertrabat. Det er specialbladet, kan vi lige få det udtagelse til Radio CV, jeg kan tegne. de beskyldninger er det mest groteske afsigt, at man kun giver brøvl, sammensværelse, ræder op. Det er jo der rene galdtompirerende dele. Kig for eksempel på professor Tornesol. de er måske en bagmand for, at bande blod skulle Ja, jeg står bag i forstræk, og det er jeg stolt af. Netop, Tag ikke ikke af mig. Det er en skændsel, en skandale at arrestere en sært skrøbelig kvinde på den måde. Det er det må aldeles omgående indklages for menneskeretsdomstolen. Ja, at de debatterer altså med, det er dog kendskæringer, og General er en af deres venner. Vå, venner venner, jeg, vil, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil. To, tre gange, det, det hele. Men øh, de bestriger med ikke, at madame Castafjord har været inviteret her på slottet, og... Øh... Inviterer, inviterer, det vil jeg nu ikke fra kalde. Og med hensyn til sammensværelse. Øvn. Lad os nu ikke snakke mere om det. Det er det rene opspil. Næstår, vi skal til de herre, der er strækket på deres sundhed, og madame Castafjord snart i løsnes altså, Stop det dog smager, stop, stop, stop, stop, rød ikke. Der må være sådan en Denne whisky er ganske udrækkelig. Udrækkelig? Uh, uh, den smager er aldrig særligt. Det skal da fine være her. Drink den det. Denne whisky er det rene, eller for kæft. Uh. <laughs> ja, langsomt virkende gift det er ikke sådan, man siger. <laughs> Bare giften virker lamsom nok, så kan man ikke klage. Hvorfor er jeg den eneste, der finder den afskyldig? Der, der, der måske ikke noget under. Med mindre, med mindre det er et nyt mærke, næste jeg har købt. Jeg spørger om det her. Jeg forstår ikke, herre, at denne herlige lige og hvordan faldt deres smagsprøves og olie? Men det er herrens nedvanlige whisky Uden tvivl. Jeg vil så det ene Men sig til Tintin, at vi skal høre radioavisen nu. Lad folkene have efterhånden gået. Nu flaskerne er flaskerne jo tomme. Nå, det er jo Tintin. Lad os høre nyhederne. Udvendet. Det er stadig kaster fjordsagen, der optager sindene i det meste af verden. Efter alt at dømme skærpes beskyldningerne. Vi bringer et uddrag af en tale, som general Tapioca holdt i går. Denne operantrie, der lad dem skælve disse uslænge, der sidder på deres støvede slot og trækker i tråden i denne snavsede samsværelse. Lad ham skælve denne træske kapitan Hartog. Lad dem skælve... Bølle, frøde, og kældtringen, Hvad biler landstyr, jeg, sagde, jeg skal fortælle, at jeg kan med, jeg er det, Godt. Jeg vil gerne have en personlig samtale med General Tapioca, i Tapioca i Sydamerika. Ja, te som torskehoved uh, Vi fører desværre ikke her, Men vi har en ganske dejlig salami uh, De taler med slagter Hansen I dag har jeg også en ganske særlig lækker kaldeskank uh, Hvis de skal lave suppe Nå, uh, nå, no, no, uh, de har fået kald nummer For 14 millioner for dervel jeg fik på, hvorfor får jeg altid det nummer? Jeg synes hellere, du skulle sende et telegram Se, der står telegrafens nummer ja. Telegrafen? Ja, det er også regnet med. Godt. Det er det er til General Tabioka i Tabiokaboulis. Teksten er dybt forurettet over aktive beskyldninger fremsat mod os. Dementerer vi her med på det skarpeste. Ikke noget med venesen, Bare navnene er nok til ting og tående sol. Det har vi. Ønsker de fast plankat. Er de blevet spilleravende, gal menneske? Til ting, nu går jeg i seng. Men væk mig, når morgenavisen kommer. Forstået, kaptajn. Godnat. Vi ses i morgen. Godmorgen, kaptajn. Nu skal du høre, hvad morgenavisen skriver. General Tabioka inviterer officielt kommandørkaptajn Haddock og hans venner til Tabiokapolis, så de kan fremstille deres sag. Selvfølgelig med frit lejde og fuld beskyttelse gennem ambassaden. Generalen forsikrer, at kun én ting har betydning for ham, at få den fulde sandhed for dagen. Oh, ja, ja det kan jo godt være, at han har forbedret sig af den generalpenge, Mås. Jeg er næsten lyst til at tage ned. Så vil jeg vise vores gode vilje. Ja, og den kan vi så glæde os over, mens vi sidder i fængsel, ligesom madame Castafjord. Nej, ellers tak. Åh, oh, du er altid så som om ting. Husk på, man sikrer os frit lejde. Min erfaring er, at man ikke bare stole på en diktators frit lejde. Måtte ikke snarere er en plump fælde. Du forbærmende kaptajn, kaptajn, har de set avisen, man inviterer os til Tabiokalis. Vi må straks afsted. Nå, så det mener de. Og ryge I kan ligesom deres venelikasser fjore. Nej, professor, der stikker noget under. Det er jeg Så Det skal du vise at være en plumpfile. Bravo, veltag. Lige mine ord. Jeg pakker en fart. Øh, så kan vi føle sig ad. Undskyld, de herrer. Formiddagsblad er lige karpet. Jeg tænkte, at de gerne ville have det hurtigt, som situationen er. Tak, næster. Nu skal du høre, kaptajn. Hvis ikke herrer rejser hertil... Afslører han sig selv, fordi han skælver for sandheden, erklærer General Tapioca Nå, så jeg afslører mig selv Så, jeg går der og skælver Jeg skal vise den flamme fede ikke hvem der er mod om mand, Rolig, kaptajn, rolig Rolig, rolig Jeg skal være rolig, siger du Bare rolig Ja, jeg ja, er delvis rolig, men jeg finder mig ikke i flere flammer fra den lille lommetyran. Sådan en luset, lavpandet lammetyrer. Er det telegrafen? Ja, det er kaptajn Hallock. Nå, det kan du høre. Send et ildtelegram til general Tabioka. Nå, det gælder de også. Der skal stå. Sændt garanti for frit lejtet. Han kommer med første maskine. Punktum. Haddock. Punktum. Til normalt, tak. Jeg offrer ikke en øre ekstra på den løjse. Tak. Nå. Til den. Så er hansken kastet. Vi skal sige, at den undermåler et par borgerlige ord op i hans storsnudede, sort-muskede fjes. Afsted til den. Vi rejser. Du rejser måske, kaptajn. Jeg rejser ingen steder. Hvad skal det forestille? Jeg siger bare, at jeg ikke rejser. Det står dig frit for at være lige ind i deres primitive fælder. Jeg skal ikke have klinke noget. Åh, du og din mistænd Det er snart helt syg, hos dig. Ifølge dig består verden kun af sløgler, skurker og banditter. Hvem siger, at din rejt tabiok er ikke blevet et bravt og reddigt menneske? Jeg spørger bare, hvorfor det er fra? Okay. Okay, men jeg forbeholder mig ret til at mene, at det er et for at lukke os derovre. Jeg plejer at kunne lugte en revekage selv på meget lang afstand. Nå, det er sådan fat. Ja, så bliver du bare her dit sted i asen. Sæt dig i kaglånskrogen, og hold vattæppet godt op under næsen, så du ikke bliver forkølet. Imens skal Tone Sol og jeg nok drage ud og fægte for vores ære og din med. Jeg er ikke bange for de blankpolerede bananplugger. Du kan huse til, og se efter at næste holder sig fra min whisky. Professorer, jeg rejser i nat, kong tretyve, men vi vil hjemme med os så lang. Professor. De har ikke løst deres sikkerhedsspælte spænde. Ja, jeg har ret til det meget spændende. Kom så med her. Der står en uniform med en mand i og venter på os. Kommandør mandør, kaptajn. Ha' tak. Så vil jeg bare kaptajn. Alt for beskeden. Her ville en mand af deres kaliber mindst være admiral, må jeg præsentere mig. Oberst Alvarez, hans ekscellente general Tabiokas, adjukta. Det glæder mig. Og øh, denne er professor Tornesol, formoder jeg. tillade mig også at byde dem velkommen til hvordan. Jeg beklager her, soldat, men jeg nægter at trykke den hånd, hvis fod så uomhjertigt tramper på de mest elementære menneskerettigheder. Hvordan fik han det? Ja, undskyld, de forstår. Professoren er en stor smilfugl. desuden har han lige haft influenza. Han er et ræst, uh, han smitter, så, uh, det er sådan, uh... Tak, jeg forstår, og deres vand, Tintin. Ja, han, han ligger med influenza og kunne ikke rejse ø, for ikke at smitte nogen. Det er den natiærtiske. Jeg forstår, værsgo og tager plads i vognen, så kører vi til deres kvarter. Generalen er desværre forhindret i at modtage dem de første fra dag Han måtte på en inspektionsrejse i den nordlige og bad mig Undskylde. Nee, de skal aldeles ikke undskylde noget, men fortæl os, hvordan madame Castafjord har det? Hun får den bedste forplejning, frisk luft og hvile. Til Chile? Hvorfor i navn er hun sendt til Chile? Hun er her og har det glemrende, hun er ikke et Chile. Øh, uh, nå, no, nå, no, nå, no, no, jeg misforstod, Nej, vidste, hun ikke lige det i tværtimod. Skal vi bo på det der Hotel Rio? Nej, herr kommandør og Kapitain. vi øh, tænkte, at de sikkert foretrækker fredelige, landskabelige omgivelser frem for den nærmende stor by, som bekendt begynder karnevalstiden snart. De ville ikke kunne lukke et øje hele natten i al den steg. Der kommer forresten en gruppe af deres landsmænd for at deltage i festlighederne med skønne kostymer, men øh, nu er vi ved deres logik. Sikke mange soldater. Almenelige sikkerhedsforanstaltninger De vil finde en dejlig swimmingpool amme på den anden side Og her er så deres Sweetie, senor Commodore Jeg håber den er tilfredsstillende Fældende, sager Alt folsk værdigt håber Vil en tjener være til deres disposition Under hele opholdet Det er ham der ikke sandt, Manolo? Ah, si, si, sí, Si, si, Sí, Det er meget, meget... så? Desværre må jeg forlade dem nu. Men i morgen tidlig klokken 10 kommer jeg og henter dem til en rundtur i byen og om en god nat. Godnat. Uh -huh. Godnat, Obus. Farvel, Manolo. Husk instrukserne. Det, det er godt det er godt, professor? Se nu ikke som mokken ud. Det hele tegner dem låne og deres kære Bianca Castafjord bliver sikkert løsladt i morgen. I så ikke glad? Nej, jo, hvad? Det var en klimonidé. Jeg følger deres råd. vel? Rændt sympatiske mennesker. Oberst Alvarez er jo et skværlighedens hældt. Rigtig militær med holdning og autoritet. Og sikrende ved altså, til turen. Men det, det, det, det, det, for 17 milliarder i år sker det, her, siger, det slags altid for mig? Oh, over hele gulvet. Hvad var det? Hvad det var? Jeg prøver at åbne den fordømte dør og stik så den pistol i lommen, før de laver ulykker. Mm. Mm. Ikke nødvendigt at åbne, senior. Aircondition her. Ja, de kan beholde deres elendige dåseluft for selv. Vil de åbne vinduet, forfrafor? Mm. Vinduer ikke er at åbne her, senior. Brønders nåd, Tak for hjælpen, min ven. Nu skal jeg ikke ulære lidt mere. Jeg må gå og hente kryster Ja, det var fligt, unge mand. Stik bare af. Og nu en piv subak. God subak. Hvor lagde jeg nu den? Jeg har en helt ny prang. Hvor, hvor kan den være blevet? Åh, oh, jeg har nok glædt den i flyveren. Nå, ja ja. Så må jeg ned og købe ny. Øh, uh, så ho, oh, senior. Hvor skal de hen? Ja, du tør for tobak. Jeg skal i byen efter noget. I morgen, senior. I morgen, de kan købe tobak. I dag for sent. For sent? Kloven er nu. ikke engang ude Stans. Gå tilbage til deres værelser, senior. De skal tå den flække og fordære mig, ikke kommandere mig. Jeg er generelt tabiogerskæft. Ikke godt, senior. Ikke godt i aften, senior. I morgen. I aften er for sent. Og hvorfor så det? Om jeg må spørge... Er jeg måske for ung til at gå ud alene? Nej, senor, men uh, det sker under tiden, at picaroerne går til angreb om aftenen, så de forstår for deres ekscellences egen skyld. I morgen, ekscellence, vi hente tobak til deres ekscellencer. Øres tak, jeg skal nok det købe min tobak. Så havde den knægte Tintin alligevel ret. Prokert her, det ser kønt ud altså. alle sammen. Men det bortforklarer ikke, at vi er spærret inde. Nå, øh, det må jeg sige på. Godmorgen, kaptajn. Det var godt, det kom. Tænk dem, at det en tæn? tæn uh, ja, tænk tæn. Ja, han var så klog, at han blev på Møllenborg. Han er desværrejt. Right? Vi gik lige i en fælde Jeg følte det med det samme Disse folk har virkelig sans for gæstfrihed Det var lige netop det, jeg ville sige Alt er efter mit ønske Hvad efter deres ønske? Deres ønske om hvad? Akkurat, og det er netop det Han kommer for at fortælle dem Ikke sandt med nogen ven Bundes deres kaptein Tintin, hvor i himmelens navn kommer du fra? De Direkte fra Møllenborg men du ser ikke særlig henrygte ud ved synet. Og for katten, mand? Hvorfor bliver du ikke derhjemme. Jeg er da ked af, hvis jeg kommer til ulejlighed, kaptajn. Og de virker heller ikke alt for begejstrede, professor. Ja, vi havde en dejlig rejse. Lige efter I var taget afsted, troede jeg, at jeg ikke var taget med. Jeg tænkte på alle vores fængslede venner, som vi skulle hjælpe. Nå ja, så tog jeg simpelthen den næste maskine. To, minute. Det er dig, der havde ret. Hå, der ligger en af mine yndlingsblader. Den må jeg lige høre. Har du fået kugelkartar, eller hvad? Kom og se her. Og her. Og der. Skjulte små mikrofoner alle vegne. Men nu overdøver musikken, hvad vi siger til hinanden. Men det der spejl er sikkert gennemsigtigt fra det værelse ved siden af. Ikke så dum, gættet af knækken. Han røg alligevel i min fælle. Forstår de, gang har de tre banditter givet mig et nederlag, men nu får jeg haven. Ved at arrestere Bianca Castafiola fik jeg truppet dem hertil. Ganske genialt, ikke? <laughs> nu er vi i samfundet tre dage blevet slæbt rundt på tekniske museer, vi har været i zoologisk have, og fire domkirker. Skal vi ikke snart møde hans højhed, General Tabioka, Det var det, vi kommer for, ikke? Eller skal vi besigtige en fabrik for karnevalskonfetti, eller som Preiro Hatemar, eller hvad? Skål! Mine piller virker fint! Hvorfor skulle det dog overgå mig? hun For 117 billioner ulykker. Hvorfor kan I ikke tåle en enkelt truppes så Lad os have kommet af ind. Buenas tardes, senores. Aftenaviserne. Jamen, det er jo Pablo. God aften, senores. Jeg hedder Pablo. Jeg afløser Manolo. Der er en lille uheld i morges. Heldigvis. Ikke noget alvorligt. En, uh Banal forståning. Spild ikke tiden af Mikros. Jeres liv er i fare. Heldigvis for jer høre og ser pekarverne og deres fører kasser alt. Hør nu nøje efter. I morgen vil Oberst Alvarez føre jer på en udflugt til en smuk partikkerførmede. I stiger det op sammen med mig af en trappe på nordsiden, så snart vi når toppen angriber vi så kan I slippe ned af sydsiden efter at have bundet og afvæbnet mig. 200 meter fremme venter Alcasaria med en bil. Tak Pablo. Det er snart en helt vane at sige dig tak fordi du redder vores liv. Nu har vi kørt det meste af vejen, og med dette kvarter er vi der. Kaptein, jeg synes, deres unge ven ser lidt bekymret ud. Nå, ja, det har de også lavet mere til. Det er for uroligere har man, at vi ikke har hørt noget fra General Tabiogga. Nå, er det kun det? Jeg har glemt at fortælle dem, at Generalen vil møde dem i morgen. Se, Der er pyramiden. Hvad siger de så? Øh, lignestående. Øh, fantastisk. Må man klatre op deroppe? Naturligvis. Forhåbentlig tilgiver de, er jeg ikke følger med. Men øh, Pablo kan jo være der skæret. med Herr Men pas på. Den er stejl, og mange mennesker bliver svimlet. Kom job over her. Jeg er så kaptain. Jeg jeg lider af svimmelhed så jeg jeg ved jeg vil gerne følge med. Det er en brafuld, du er øh, øh, så, så, så, så, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, De må nyde den ud mig. Professor, for søgge søgten, kom nu. Jamen, øh, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har jo lige sagt, at jeg ikke vil øh, være de døde. Nej, hør, øh, det er virkelig utålige, hvad de finder på, kaptajn. Her er min pistol. Og her er ræbet, de skal binde mig med. Tak, Pablo. Jauen. Bind mig så i en fart Farvel, Pablo, og tak Der er ladst bilen, så er vi frelst Hurtigt, ind i bilen ved siden af chaufføren, Tablas plads, amigo mio General Alcazar Alvarez kalder sorte panter, hør i mig, Alvarez kalder sorte panter, hør i mig, godt Lastbilen er på vej, den er fremme om 7-8 minutter og ram nu ikke ved siden af Det er jo som at ramme en elefant på 3 meter i en korridor, herr Oberst Det plejer jeg at kunne klare, slut Nu har I set, ja, jeg er fast mod mine venner Det er min natur, jeg besluttede at handle så sørt jeg fik jeres besked Vores besked? De mener, de har modtaget et budskab fra os? Selvfølgelig gennem vores Vand Pablo. Noget galt i det. De virker mistænksomme. Jamen, vi har ikke sendt nogen besked. Det var tværtimod Pablo, som fortalte os, at vores liv var i fare, men at de ville klare ærterne for os. Det ligner et baghold, general. Et baghold? Umuligt. Pablo er god nok. Han har i hvert fald løjet for os begge to. Men hvorfor? Lad os danse dig general, og tænke os godt om. Nej, ikke tal om. Det er en lang tur, og vi har intet der frugte. Pas på. Der er noget på vejen derhen. Det er en abe. Den, den stanser. Der er noget, der har skræmt den. Nu vender den om og spæner. Statsgeneral. Nå, ikke. Jamen, så jogger jeg selv på bremsen. Hurtigt. Væk herfra, og bilen er deres næste mål. Sorte panter til hovedkvarter. Opgaven løst, men bilen var tom. Næh, nu tager de ikke følger efter os De ved vi snart er i urabajernes område Og dem er de hunde redde for Men denne usle, lumpne, tråløse Pablo Hamler jeg æde levende af røde myre Ganske hyggelig spaceretur, ikke sandt kaptajn? Charmerende, det er det Og her kunne man have stille og fredelig Med et lille glas hjemme på på. Jamen, hvorfor skulle jeg absolut... Pals op på denne pyramide, når de hæver mig ned igen med det samme. Det, det var en besøgerlig afførelse, men, men jeg, jeg, jeg, jeg bærer som men ikke nage for udsigten. Bare. De er så ganske betalende. Vi må videre. Vi skal nå Arumbæernes landsby inden aften. Der kan vi sove. Så fortsætter vi morgen tidlig. Arumbæerne er blevet vores venner. Der kan du... Pøy. Det var Ritschvæll, den gamle spøgefuld, der skøres cigarren ude af munden på mig. Kom frit frem, du er genkendt! general! Og Tintin, de var en glædelig overraskelse, oh, sagde hun. Der er også, Richwell. Hvordan går det med et godt spil? Oh, ikke det spil. Det er spiritus af deres eneste interesser. Der Tabiokasen er spritende med falsk skærpet. Det er bare dit! Det er ågenskærp, Det er, hvad civilisationen har bragt naturfolken. Ja, så er vi fremme, og landsbyhøvdingen Kalamur inviterer på middag og tilbyder os overnatte under hans stiketag. Sig til ham, at vi er og takker for hans storsindede tilbud. Ikke sandt, kaptajn? Vi kaster anker. Hvor var de dog flinke i landsbyen i går aftes. Ja. I bader og bader Og nu er det snart 8 igen Slovakapdagen Om et kvarter er vi fremme hos mine brave pikaroer Hvor mange er der i alt? Oh, godt 30 tror jeg Og man kun 30 mand mener de har kunne tage magten De er sandelig ikke bange af dem general Jeg kan forsikre det kan lade sig gøre Men kun under karnevalet I de tre dage flyder i strides strømme Selv livgarten er kanonfuld Handelvalget so er vores garantie for succes. Ja, han er Så er nok! Ja! Hvad er det? du det? hier skal her vi Hei, hei! Den første der rører i drobebjer ned forstår du? Og ikke kaller jer revolutionære, laderligt! Ha! Partisaner, der siger vise muselænd jer drukken bolde! Musler spritere! In i jeres quartier! A stæt! Forst! Om en halv time treter de an her på plassen i særorden! Forstår du? Hvad hey. mener de? Særauligt! Capiocra nåede sit mål med disse nedkastninger Hvordan laver man revolution med mænd, der drikker sig i vind og skaber? Nedkasser! Altså, hvad er meningen? Hvorfor kommer du først nu? Og hvor er du fjendet dig denne gang, hva? God aften, Peggy Men du... er. Ja, det er god med dig, du lover helt bestemt at komme til banen af Ja, og når du er væk i tredøjen? Og... Ja, ja, men jeg kan forklare alt, lille mus Åh, oh, tak med dig. Jeg kender dine forklaringer, ikke? Ja, og mig, der da bare mukner op i en uslytte, mens du fjasser omkring, ikke? Hvem er det, der nåede mig helt slået? Du, ikke? Og hvad fik jeg så? En stinkende røgne, hvor det vrimler med bænkebiger og kakkelakker. Åh, oh, ja. Og hvad er også for noget sammen, du var med hjem? Ja, så. Altså. Hvis de tror, at de kan blive her, så kan de godt tro, Megan. Megar, så frue, øh, tak for de smukke ord. Øh, deres hjertlighed har rørt os alle tre dybt. Tak! Mm, øh, Det mig som tegn på min dybe ærbødighed. Et kys på deres hånd til en sart og skrøbelig kvinde, der deler Jongrigs far med de tabre partisaner, fortjener viselig. Vores største beundring, hvert ord kom fra hjertet, frue. Kommer du så? Ja, min due. Hun, hun virker måske lidt äh, ild, men hun har faktisk et hjerte af guld. Ja, er det, det? Det mærker vi, Stras. <laughs> Hvilken gærmerende dame, så og undefuld. Men hendes stærk mand får jo aldrig fuldført den revolution, med de drog den bold. Medmindre han får en håndsretning. Og det er just, hvad jeg er efter at give ham. Hvem det? Nej, nej, nej, kære venner. Jeg er ikke fra forstanden. Men det ryster os. Også min søster. Hvad har min søster med det at gøre? Vær så venlig at holde min søster uden for dette og høre så efter. Disse piller, som jeg har fremstillet, øh, har hverken lugt eller smag, og så er de giftfrie. Men bare en pille i mad eller væske bevirker omgående afsmag for spiritus. Og det, kaptajn Haddock, var min første forsøgsperson. Ja, og det har de påvet, de bødelskabredder, så de skruebrædder jeg... Jeg gentager af min søster absolut intetag med det, der gør. De burde takke mig, fordi jeg bekymrer mig om deres helbred. Så der blev han vist lidt sur. Så lidt efter ham, mens jeg taler med generalen. Kom, minutter plads, hombre. Er der problemer? Deres revolution er umulig, så længe picaroerne kun har sprit i hovederne. Det er så sandt, som det er sagt. Hvis vi nu kunne kurere dem for denne last, uden at det kostede andet end et løfte om, at revolutionen bliver helt ublodig og uden henrettelser og vold overhovedet. En revolution uden dødsdomme? Det kan man da ikke. Det er uhørt. Har de ingen respekt for traditioner? Tabioka og hans ministre er blodige, undsinnede tyranner. De skal både hænge og skyldes til sidste mand. Så taler vi ikke mere om det. Farvel igen, general. <tryk> Hvem kastede den tåregasgranat? Han blev skudt med et En af deres døddrukne pikarover. Nej, det er sandelig ingen spøj at lave revolution med en bandes spriter Vel, general. Godt. De har vundet. Jeg accepterer deres betingelser. Godt. Jeg kurerer deres pikaro og og de lover at fra vold, ligesom jeg lover at hjælpe dem til magten igen. Er det en aftale? Godt. Sværger så. Ja, ja, jeg sværger. Men har de givet mig falske forhåbninger. Er dit den første jeg lærer henrette. Udmærket. Farvel.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 Gør de dem noget ondt? Ja, vidste, er det sundt, om få timer kan ingen af mændene få en dråbe spiritus ned, uh, ligesom de, uh, uh, kaptajn. Kom i min fagne, amigo, Som tæn på min agtelse vil jeg dekorere dem med San Fernando Ordnen. En ordentlig en, tak gerne, uh, men helst kun iskoldt vand. Hallo, hvor langt er der til Tapio Tapio Tabiokaboulis? Jamen det er slet ikke denne vej Sørg os, hør, uh, undskyg, uh, kan nogen af jeres soldater eskortere os? Vi er jo lidt bange for at støde på de såkaldte Bikarhoer Men det er ellers der de i havnet, hos Bikarhoerne De siger de ikke, er det virkelig ægte par Nej, altså, altså, hvor er det malerisk, altså, altså, altså ved du bare, jeg må vi kigge i nærmere på min gode mand Altså, hvor kan man købe passkort? Og, de, de har sikkert også altså nogen souvenirbåder på et eller andet sted Ej, jeg skulle tage meget fejl, hvis det ikke er Max Verden er lille, som man siger Er du her på ferie? Nej du ville altså overraske os og dukke op på karnevalget. Gamle svinger, det bliver alle tiders i år takket være os. Hvem er os? I har da hørt om humøroptimisterne, hvad? <laughs> det er os. Og farmand her er formand. Se, cosymerne, undertegnet har selv dem. Vabbaaaah! Hvad skal den der maskerade til? Hvad, hvad, hvad han for en? General Alcazar, partisanleder. Hallo, mester. Nå, så du er åben herude i vores Hvad er meningen med at komme brasende her med alle disse spredtebasser? De er måske spioner, er de i tabillokasol? Hør, uh, undskyld, lige et øjeblik, general. Tintin, amigo mio, de er genial. De får San Fernando ordnen Tak, herr general Velkommen blandt pekarrene, senor Og til, jeg ikke vidste, hvem du var Men mine amigos, amigo, er mine amigo Lad som du er hjemme I nat, hombre, er du og din optimista gæster Scy, si, sy, si, vi holder en fiesta for mit tablo Men vi skal gå gå Hvad siger du til generalen? Det får du snart at vide nu begynder aftenfesten Kasse Kasse Du skal op og lave morgenmad, Kasse, mand Hvor er du? Alkasse, kan du ikke høre? Men, men, hvad er du til, der ligger her? Et, et brev Se, hvor stor min duve, jeg er taget på revolution ha, Har lånt humørdemsternes tøj og bil kommer snart Åh, oh, det er bedst at stukket er igen Karam, var de så kom lige til bas Det var nu ikke videre pæn at stjæle deres bus og kostymer, Men hvordan kunne vi ellers redde vores venner? De forstand for den andre når dette her er overstået. Alle i fører sig i og er bedre til tænderne. Men bådene er kun til selvforsvaret. Alle, mand ud. Så vel, vi er humøroptimister, støjse og fulde af sparser. Ja, vi er glade. Hvem er disse mennesker? I hun programmet Humøroptimister i det europæiske rejseselskab. Bøstige fyrer, sig de stille op til en slags folkedans. Fint, gammel, europæisk fultur. Tralalala, tralala, jeg er parat med kloroformen Vi nærmeste skildvagt, tralala, tralala. er ganske pusige. Be noen af dem om at komme op her. Jeg vil ganske nærmere på dem, de festlige fyrer. Som general ønsker. De bad os komme her, general. Her er vi, og kom så op med næverne Hvad skal den dårlige spøg forestille? Det er ingen spøg Nu kan de se mit ansigt Qassar. General Qassar om jeg må be Her, general generaltabjokker Vær så god, og indtale på mån Hvad jeg har skrevet for dem her Så vi kan få det hurtigst muligt i radio og tv Her på... Jeg har i dag besluttet at overdrage al magt i landet til General Alcazar, som tidligere har ledet nationen gennem svære kriser. Live vores fædreland. Live General Alcazar. Så er det i kassen, Pedro. Hurtigt hen i radiohuset og få det sendt ud. Haddock, vi må skynde os hen i fængslet og få reddet Castafiore og de to duponger, som var med hende. Det er til at få en i det her vi erhverk. Spring op på den kørende kæmpe figur, så tvinger vi chaufføren til at køre os til stats Det går aldrig, Kapsan. Morne, det nu skal du se. Kom op. Prøv. Tag du luft under suterne chauffør. Direkte til statsfængsel. Og se heller glad ud, hvis du kan. For hvis vi ikke når det, så kommer du aldrig til at krene mere Er stændig, så vi er sikker på Det er godt, vi sidder så højt oppe Nu kan jeg se DuPong og DuPong står bundet til hver sin pæl i gården Skynd dig, chauffør Bare roligt tit tit Jeg kan råde op herfra. Spil bublerne og hop med lapperne, Hvis de vil se solen i morgen Dag DuPong og DuPong det var i sidste øjeblik, var venner? Nå, var det det? Ja, mit du er... er altså gået i stå. Nu skal jeg føre dem til deres i venner, de er blevet godt behandlet Velkommen om i kl. 21.30 Vi flyver i en højde af cirka 10 km og forventer planmæssig ladning i Castro om 6,5 timer Vi ønsker dem en god tur, tusind tak det kan hun sagtens sige, og jeg som ikke har fået et fingerbølviske ned, uden at blive blå i bånden. Du kan da spørge professoren, hvor længe hans pille virker. Hvornår professor, hvor længe virker den fordøbte pille? Har de forsømt at tage en pille, så skal de få en af mig. Den anden virker ikke længere. Professor, professor, de, de, de har reddet min hjemtur. Skål! Nu ligner kaptajnen sig selv igen. Jeg vil nu ikke sige Liner. Han er. Skål, kaptajn. Jeg kommer lige fra første klasse salonen. Fik en forretningssnak med madame Kerstaf i På hendes næste turné er hun forsikret hos. Hvem tror de? Max Fjernomose. Tillykke med det, Max Fjernomose. <laughs> Mine herrer, de var undskyld. Men nu skal tage og jeg herres en lur. På gensyn i Kastrup. E, Næ, tak. Jeg vil ikke se fjernsyn i Kastrup. Godnat, prof.